Але замість паркету чи вистиленої барвистою гранітною мозаїкою долівки під ноги мені стелилася навдивовижу знайома, грузька, почергикана плугами й боронами, баюриста полівка. Мені здавалося, що я вже колись ступав по ній, але намарно я силкувався згадати, коли, в яким житті чи в яким сні те було.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 а десь за пшеницею рокотало море, по яким припливе Україну Бробдінг негу невгамовний гулівер. І перегукуючи шум колосся та гупання вилозаного вітром зерна об суху полівку, я покликнув до женців Будьте ласкаві, куди ведеться дорога? Іди і відкрийся, прогреміли з ясного неба їхні голоси. І вже узбіч дороги на пагорбі вимахував крильми вітряк, а його атакував закутий, ржаві лицарській обладунки прославлений Дон Кіхот. Коли він упав, переможений у нерівнім, відчайнім герці, але нескорений, я запитав з глибокою повагою до лицаря. «Будьте ласкаві, куди ведеться дорога?» «Іди і відкриться!» прошепотів благородний і дальго заплющуючи очі, з яких по виснаженім обличчі текли сльози. І я пішов далі, шпортаючи в калабані і місячі фезенівськими в блямбах ботинками, чорну в'язку грязюку, що жвакала, зітхала, цямкала при кожнім моїм кроці. А вже обабіч дороги, край прадавнього лісу, прозирало поміж молодого калинового листу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 Іди і відкриється, вистрілюючи останні набої в білополяків, кричав до мене Андрій Птаха. Іди і відкриється, озивалися з паперових лісів і перелізків юрми голосів, зливаючись, заспівуючись у могутні хори. І я вперто йшов, і щось до привиджувалося в обрисах поля, посмугованого рівчаками, байраками, дібровами, видолками, святкованого синіми пастелями долин на темному полотні чорнозиму. І тоді з туману випірнув візок, запряжений шкапою, що ледве дипцяла по колінам в грядюці. У військові сидів писарок в німецькому мундирі з мідними ближчиками і підозріливо озирив на мене, на мене подорожнього. Будьте ласкаві. Куди ведеться дорога? запитав я вибачливо. А не невішкуючи шкафи, дістав із дерев'яної скриньки жмуток, виланялих від часу ганчірчатих паперів, і став читати зичним, вироскливим голосом вродженого канцеляриста. Село Паколь Чорторийський сотні, при болоті свін, в 16 верстах біз міста Ірія, в оному селі жительствують козаки, владіють селом магістрат Ірійський, двор старий, в нем хата одна, комора одна, сарай один. В этом дворе живет казак Василь Решето, уроженной онного села, лет 60, жена его Матрона Григорьевна, уроженная онного села, лет 50. У них дети: сын Семен лет 30, здоров, жена Федора Климова, уроженная села Халявина, лет 30, здорова, дочь Февросия, лет шестнадцати, здорова, дочь Феодосия, лет пятнадцати, здорова, у него пахотной земли и других угодий нету, имеет корову одну, овец четыре, промыслу не имеет,